Не докінчив речення, боганя, як сиділа при столі, задивлена в лікаря і заслухана в його слова, так нараз захиталася, крикнула і сунулася на землю. Зашуршали крісла, затупцювали три пари ніг, заметушилася ціла хата. «Маланю, води! Постеліть ліжко! Не там, а в гостиннім покою!» «Скинути горсет! Перше треба зміймити ці жемки!» «Що ці жемки колонської води подайте?» Доктор Таненбаум легко відсунув Ілецьких. «Прошу позволити мені!» І оглянув нову пацієнтку. «Маланю, поможи мені! Перенесемо панночку на ліжко!» Маланя вспіла вже розплакатися. Падоньку мій, панночко золотенька!» Заводила, як завмерлою. «Не падонька й багато, бери за ноги й неси!» «Не так! По підколіна хапай!» «Ой, яка ж би ти ніколи не бачила хворих!» Ну. Так, а тепер роздягаймо. Добродійка Єлецька припала до хорої, отець Єлецький бігав по покоях. Приніс колонську воду, квасну сіль, валеріанські капрі, які лише ліки були. Не треба, заспокоював їх лікар. Це тільки перевтома і сильний ефект. Найспокійно полежить собі, і на завтра буде здорова. Ніби рукою відняв. Сильно недокровна панночка, а до того і не докінчив. Я її також запишу лік. «І вино на скріпленні». Ганя відчинила очі, здивовано і засоромлено розглядалася довкола. Хотіла щось казати, але добродійка не дала. «Лежи, спокійно, доньці, лежи!» Доктор узяв отця Ілецького під руку. «Отець добродій не потребує тривожитися. Звичайний припадок. У панночок воно часто буває. Якесь зворушення, якийсь сильний афект. Спокою треба. Нічого так, як спокою». І пішли кінчити обід Гані заснула І добродійка Єлецька прийшла до панів Щоб з ними випити чорну каву Всього могла собі відмовити А чорної кави ні Панове розмовляли про політику Доктор критикував парламент Казав, що це дуже складна машина Яка не може йти справно Там все, хтось піску поміж триби насипле. А що ж би то на вашу гадку зробити? Питався отець Ялецький Деякі справи відняти від парламенту і приділити їх правительству, а деякі передати соймам. «А коли б це були сойми не краєві, а національні?» – зітхнув отець Ілецький. «Національні сойми в Австрії?» – дивувався доктор. «Та же то треба би цілу монархію догори ногами перевернути». «Краще це, ніж щоб вона сама перевернулася», – відповів отець Ілецький. Що ви сказали його, Мості? Щось такое слухати страшно. Дайте спокій, найстоїть. Я також кажу, найстоїть, але без реформи вона не постоїть довго. Така стара держава, саме тому, що стара. Я також старий, я мушу вам признатися, що останніми часами зреформував, а властиво від основ змінив свої погляди. Перший раз чую це від вас. Так, і дуже вдоволений з того, бо краще пізно, ніж ніколи. Так-так, краще пізно, ніж ніколи, повторив доктор, бо не хотів випитуватися отця Ялецького, як він зреформував свої погляди. Добродійка прикрила долонею уста, щоб панове не бачили, як вона позіхає. Нараз, користаючись пазухи, звернулася до доктора. Чи не могли би ви, пане доктор, переночувати в нас нині? І так же вечоріє, зривається вітер, боюсь, щоб сніговія не засипала дороги, а нам було би відрадніше, маємо аж двоє хворих. Доктор встав і подякував за обід, але лишитися не міг, має багато хворих у місті. Ще коли б так якась небезпечна недуга, криза, в котрій неминучо треба лікаря, то остаточно переночував би. Але тут нічого незвичайного нема. Зате він поступить до аптеки і допильнує, щоб ліки зараз були готові, так що можна буде їх ще нині хворим дати. Попрощався і пішов. От якась біда вчепилася нас на старість, почав Ілецький, коли тільки у двійку лишилися в їдальні. «Яка біда?» – спитала добродійка. «Яка? От перше, ти занедужила, потім Шагая, не Ганя. Сказав це так, бо про покійників, а не про хворих балакав. Нудно було старому, привик до Шагая, цілі вечори пересиджував з ними на розмові. А тепер тільки годинник тікає, і вітер у комені, як грішна душа, заводить. Крізь вікна тіні в хату налазять, а вечір такий довгий. Так воно так. З нас вже й сліду не стане, а вони все-таки будуть висіти на стінах, якщо наші наслідники не продадуть їх яким ганделасам, або не викинуть на смітник. Добродійка хустиною уста обтерла. «Ти знов на су сходиш? Не люблю слухати такого бабського голосіння. А про що ж я маю властиво говорити? От хоч би про Ганю. Ти бачив, що з нею сталося нині. А ти чула, що казав доктор Таненбаум? Ех, що він знає, той твій Таненбаум? А хто ж має знати? Я або, може, ти? А вже, що ми обоє». Та коли ти дивишся і не бачиш, то я тобі скажу, що все воно через шага я зробилося. Ганя влюблена в нього. Гадаєш? Знаю. Бідна дитина, бідна, зітхав отець Ілецький. Бідна, бідна, покривляла добродійка. Щось їй з твого бідкання прийде. Тут не бідкання треба, а мудрої ради. В таким припадку я тільки одну раду знаю, яку полюбилися, хай побираються. Гет, махнула добродійка рукою, сховай для себе таку раду, коли мудрішої не маєш. Я вже, славити Бога, не влюбляюся і мені жодної ради не треба, підсміхнувся отець Ілецький, але коли ти щось мудрого придумала, то кажи, прошу. Добродійка мовчала, а вона вже не один вечір передумала над Ганею і до нічого не додумалася. Все ще потішалася гадкою, що Ганя помудріє і згодиться йти за Пищука. Такий знаменитий жених, прийшла би до миски ложка. Не треба б нічим журитися, навіть мебля мені, тільки жий, пануй. І сам Пищук, чоловік статочний, поважний, який молодик, шибай-голова, що, проживши медові місяці, зачне занедбувати жінку і шукати розривки у вині та в картах. Віддати Ганю за Пищука, то значило би запевнити її будучність». Пищук – як лемешів, лемеші – добрі сусіди, все складається як найкраще. Ганя могла б щонеділі приїздити до житник, і до неї було б і Лецьким недалеко. Чого ж тут ще більше хотіти? Але, кажите їй, задурилася в біднім учителі і навіть не подумає, на що й на яке. А що задурилася, це вже більше, ніж певне. Бо на одно слово, що шагай поважно, хори зімліла». А цей доктор Таненбав також не знає, що робить, хвалиться, що не відстрашує хвороби, а так перестрашив бідну дівчину, що мало не вмерла. От нещаслива сирота, промовила, зітхаючи, добродійка Ілецька, на що знову отець Ілецький в свою чергу завважив, що Гані з такого бідкання нічого не прийде.